és egy kígyó evő birkával. Hogy jut át a hegyen, ha nem hagyhatja magára a góját, a birkával, a kígyót a gójával, a bírkát pedig a kígyóval? A kosár csak az ön, és egy állatsúlyát bírja el, és a góját nem kötözheti meg a kígyóval. Frón bizalmatlanul húzta fel szemöldökét. Beugratós kérdésre gyanakodott, de aztán mégis a nyilvánvalót választotta.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 Most először felszisszent. Miután magához vette robbantó berendezését, kiment a reptérre, ott erszényéből kikereste az utazási kupont, és vette egy jegyet A pusztazámori P-vállalat ugyanis a közép-amerikai guatemalából lőtte fel teher szállító űrhajóit. Mivel az emberiség minden igyekezete ellenére a fizika törvényei a XXII. századra sem változtak meg,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 Hiába futotta le valaki a maratont Norvégiában, aki egész nap a lábát lógatta Guatemalában, egy fordulat után így is 24 ezer kilométerrel többet haladt. És mivel a sebesség egyenlő út osztva idővel olyan alapigasság, amelyet még az idegen dimenzióban élő örök életű lények is a munkaasztaluk fölé függesztve tartanak, Quécélenangóban a bolygó lökő ereje is nagyobb volt, mint várenk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 vállalva a szinte biztos szénnégést. A napszelekkel szerteszórodtak a világűrbe, akár a fortyogó bográcsból kiföröccsent zsíros cseppek. Bár a földet mágneses mezeje miatt elkerülték, a hold kőzeteibe ősidők óta beleívódtak. Az emberiség pedig végre elérkezettnek látta az időt, hogy mint a kert szorgos hangjái begyűjtse a kincseket.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 Leszálláskor rögtön beváltott egy kabátkupont, mivel jeges szél fújt és szakadt a hó. Vatemala nem bírt túl nagy súlyjal az időjárás egyezmény megkötésekor, ezért a kisországnak kellemetlen éghajlat jutott. A hőmérséklet alig ment fel fagypont fölé. Nem sok minden termet meg ezen a zordvidéken, az állam GDP-je a rakétaüzleten kívül főleg retegfélékből származott. lede.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 Nem érdekelte ugyanis a jégcsapretek története. A 22. századra sokat változtak a múzeumok. idomultak a szórakozásra vágyó közönség igényeihez. Voltak helyek, ahol szellembasúttal mutatták be a régi korok emlékeit, máshol a kiállításokat a valamikori Dodge-em nevű játékkal kombinálták. Kis elektromos járgányokkal furikázták a látogatókat, a volánnál tárlatvezetők vezetőkültek.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 A majákról szóló kiállítás interaktív, szabadulószobás szerepjáték volt beépített szereplőkkel, mely a műkincsrablás izgalmát nyújtotta a vendégeknek. A tárlatvezető egy oszlop mögül piszegett rá. Egyeztük óráinkat. A fiatal nő szinte elveszett az árnyékban. Testhez simuló fekete kezes lábast és kesztyűt viselt, indián arcát sötét haj keretezte.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 Kiállítás még nem volt rá ilyen hatással. Pirkat, mire újra a fagyott gumóba ért. megtörtén támaszkodott meg a pulton. – Gyere, fiam, mindjárt indul a hajónk! – csapott a hátára a kék ember. – Maga is jön! – értetlenkedett a bányász. Engem nem vagynak itt! – vigyorgott a ember. Én vagyok a főgépész!